Місто Симулякр. Лише за п'ять моїх студентських років у Львові тричі знімали фільми, де він удавав із себе щось інше. Почалося з Боярського і трьох мушкетерів – Париж та інша Франція. Продовжилося Оводом – Рим та інша Італія. І майже одночасно грузинською комедією «Тефліс, Париж і назад». Знову, як підказує назва, Париж. Ми чомусь досить відверто пишалися з цього приводу. В СССРі, з якого до справжнього Парижа переважно не їздилося, підставою для пишання могло стати навіть це. Місцева преса вперше за радянських часів почала називати місто маленьким Парижем. Насправді так називають Ляйпциг і ще кілька тисяч інших переважно німецьких міст. Зате Париж чомусь ще ніхто і ніколи не назвав ані Великим Ляйпцигом, ані Великим Львовом. Та навіть і Відень ще ніхто не назвав хоча б Великим Лембергом. Утім, маленький Відень – то Чернівці. Щиро кажучи, Львів є провінційним і відносно малознаним у світі містом, яке має себе за славно звісну метрополію. Його амбіції втілюються переважно в зовнішньому, в даванні, уявлянні себе та умовлянні в себе. За часів СССР його визнавали, про це ви ще будете чути, одним із чотирьох європейських міст. Львів був замінником чогось, до чого дістатися неможливо, бо туди зась. Він розпадався на фрагменти якихось Парижів, Римів, Праг і Будапештів, посилено симулюючи захід усюди, де тільки міг. Мені здається, в цьому і полягала його таємна місія, що з нею він радив собі просто героїчно. Освічені львів'яни полюбляли наводити аргументи, на жаль, вічно одні й ті ж, які мали абсолютно вивищити Львів у будь -чи їх очах. Серед них – Ансамбль ринку належить до п'ятірки визнаних ЮНЕСКО найвидатніших ринкових площ Ренесансу. Купол Домініканського Собору один до одного повторює купол римського Святого Петра, щоправда, удвічі з половиною зменшений. Старе місто сплановане і розбудоване точнісінько за зразком Флоренції. Оперний театр офіційно визнаний одним з вінців архітектурної досконалості і в ньому поступається лише увага Міланській Ласкалі. Наполеон до кінця своїх днів дуже жалкував, що після перемоги під Австерліцем не рушив на Львів. Личаківський цвинтар давніший від паризького Перла-Шез. Якийсь професор Бретт Шнайдер, учений бібліотекар, потрапивши до Львова на запрошення університету, занотував «Я ще не бачив міста, настільки відданого розпусті. Шлюх у ньому так багато, що Берлін може здатись Єрусалимом у порівнянні з цим Вавилоном». У різні часи в місті перебували Моцарт-син, Джакомо Казанова, грав Каліостро, Оноре де Бальзак і Володимир Ленін. Останнього персонажа, щоправда, згадували без особливих гордощів, але все ж ніколи про нього не забували. Так було тоді. Так загалом усе й сьогодні. Львів усе ще прагне бути порівняним, поставленим поруч і співвіднесеним. Так ніби не вірить у свою самодостатність. Я знаю, що заради кращої певності у собі він буває багатьма іншими містами. Якось уночі я ніяк не міг знайтись у просторі між Пекарською та Левицького. Тоді я побачив його Мюнхеном, тільки значно гірше освітленим і цілковито позбавленим запаху печених каштанів, хоч і не зовсім позбавленим запахів блювотиння та псячого лайна. Добре, що поруч ішло кілька друзяк, і я не збочив у пошуках есбану на Штарнберг». Іноді він Одеса. Це коли знову починає здаватися, ніби з задальніх будинків, от-от визерне море чи хоч би шматочок порту. Іноді Калінінград. Іноді Трієст. Але дедалі частіше Кривий Ріг, Краматорськ або Нікополь. І найчастіше місто без назви. Тобто без властивостей. На дві третини, де, хто скаже на сім восьмих, він ще й досі складається з незрозумілої та обшарпаної забудови Городоцького, Жовківського та Личаківського передмість. Яких вона років, часів, епох? До війни чи після? І якщо після, то після якої саме? І чи не від цього Львова намагається відвадити нас у своєму путівнику львівський таки професор М'ячеслав Орлович, коли радить остерігатися третєрядних брудних єврейських готелів на передмістях? Але ж без них його взагалі б не було, відповів би я професорові, якби він не помер у Варшаві за рік перед моїм народженням. А з ними... Він урешті чесно стає самим собою, нікого не вдаючи і не наслідуючи. Місто фантазм у моєму улюбленому романі йтиметься про блукання. Герой пускатиметься у безконечно довгий нічний лабіринт, заздалегідь ковтнувши, наприклад, циклодолу. Він шукатиме у своєму місті всі інші міста, їхні частинки, уламки та відображення. Він їх у ньому знаходитиме. Його львів ростиме на очах і врешті виявиться найбільшим на світі Львом. Герой бігатиме його надувною поверхнею і ковзатиме скляними хідниками. Переходячи з одного кварталу до іншого, герой насправді мандруватиме багатьма країнами, трохи Вірменією, а трохи Грецією чи навіть Ефіопією. Незліченні суші-бари навіватимуть ідею про Токіо чи Кіото. Йому доведеться спілкуватися з рослинами і тваринами, а для цього опанувати 5-6 десятків мов. Реальне місто накладатиметься на візії, Святий Юр опиниться на геть зарослій виноградом спині кита. Високий замок стане Монбланом, а плесом академічної ходитимуть Лузитанія і Мавританія, океанські кораблі товариства Кунардлайн. Разом із Третіми Півнями герой приб'ється до універсальної кочми, де дивні купці ніяк не можуть завершити жодної. З оповідей.